Jejejej. Yeah, yeah, yeah. Mä en tossa aamussa sen jälkeen mitään kun Ei ollut mitään asiaa. Tuosta shashia ei auha, jos ei ole mitään asiaa. Vaikka me tänään istuttiin 5x30, normaalisti 7x30, niin sillä ei ole todellisuudessa mitään merkitystä. Me kuitenkin istuttiin täällä. En tiedä, mitä teistä tuntuu, mutta musta ainakin kivaa. Ei se aina ole kivaa. Eihän elämäkään ei ole aina. Aina kiva. Toistanpa taas tämän saman fraasin. Chasen on mainio kyläisuus. Havainnoida, kohdata omaa itteensä, koska elämä ei ole aina helppoa. Chasenin harjoittaminen ei ole aina helppoa. On hetkiä jolloin tekisi oikeasti mieli luovuttaa. Tekisi mieli antaa periksi. Ihan elämässä se säsenissä. Sitten jos kun päättää, päättääkin vielä hetken jaksaa, edes hetken yrittää, sitä huomaa, että sitä, sitä ehkä jaksaakin. Iso osa kärsimyksestä, iso osa tuskasta ja kaikesta muusta usein johtuu. Totta kai olosuhteista ja muista, mutta usein meidän omasta mielestä. Niin niin helposti tehdään sitä Kärkäsistä niitä härkäsiä. Liotellaan asioita, suurennellaan asioita. Sitten kun mieli saa yliotteen, niin se peli on menetetty. Sasanissa tietysti joskus saattaa olla kivuliasta, tai on no, kipuun, ei saa tuntea, mutta saattaa kolottaa, saattaa olla tuskallistakin kolotusta, tai selkää pakottaa, tai polvii kolottaa. Tekis mieli on periksi, tekis mieli luulta. Sitten jos kuitenkin jatkaa, niin huomaat, että vau. mä jaksoin, mä kesti. Se mikä tässä on oikeasti hienoa, on se, että pystytään havainnoimaan ja kohtaamaan se meidän mieli, se miten se meidän mieli toimii. Sitten, jos me kuvitellaan, että tämä on nyt ihan hirveätä, tämä on ihan kauheata, sitten se on ihan hirveätä ja ihan kauhealta. Jos me pidetään sitä maailman euforisinpäin euhori, asiana, niin sitten se saattaa kuntua että ei kyse ole siitä, että mielellä tehdään sitä asiasta, joko kauhea tai joko eufori. Ei kyse ollenkaan sellaisesta. Ei tämä ole mitään ei tämä ole mitään manipulaatiota. Tai mitään fantasiakikkailua. Fakta vaan on, että joskus se on ihan hirveätä. Joskus se on ihanaa. Ja sitten kun se on sellaista, niin sitten se on. Ei me saada sitä tuskaa tai sitä kipua pois sillä, että mene pois, kipu, mene pois, mene pois. Voi kun tätäkin puhelinot, olisi voi kun mä sitä voi, voi, voi voi voi. Voi minua kurjaamaan matosta. Ei se kipu silleen mene pois. Tai se, ei se tuska silleen mene pois. Joudutaan kohtaamaan se tuska kolotus. se tarkoittaa se tirti päästämistä. Se ei ole helppoa. Siksi nämä onkin niin mahtavia tilaisuuksia. Harjoitella sitä irti päästämistä. Päästää irti. Tietysti harjoitella on vähän väärä sanan, mutta harjoittaa sen ja harjoittaa irti päästämistä. Ei harjoitella, vaan harjoittaa. Usein voi huomata, että kun ei enää välitä siitä koulutuksesta, näyttää siellä sitä henkistä keskisormaa, ei välitä siitä, antaa sen olla. Ei kiinnitä siihen mitään huomiota. Se sattuu, sitten sattuu. Et ei kiinse mitään huomiota. Sitten voi huomata, että vaan saaka hivumaan se, se pois. Sitten voi takaisin. Sitten se tulee. Nyt tästä ei tuntiin tietenkään mielikuvaa. Tai sellaista johtokoa tästä vetää, että sosenja harjoittaminen olisi jotain hampainen puremista tai jotain kärvistelyä tai hirveettä tuskaa ja kivua. Ei. Usein jos meillä kolottaa selkää tai polvia tai muuta, niin se kertoo sieltä että asentoja jo. Ja fyysisyyteen me voidaan vain penyttelyllä, venyttelyllä, jopa vaatituksella, ei ole kiristävyjä vaatteita, mennä, mennä, mennä, muuta, tyynyn koko, sinun korkeus. Itse me asenkaitaan asenkaita aina neljäsosaluotuksessa, koska se tarjoaa hyvän tulennun lantiolle. Ja selän, jos me istun pelkästään purmalaisissa, mulla alkaa aivan valtavasti kolottamaan selkää hartioita. Mä en pysty istumaan purmalaisessa. Tänäänkin meistä on sitten 10 minuuttia hurmalaissa, koska mulla alkoi nirkkaa parottua. Mä vaihdan Se helpotti. Sitten mä vaihdan taas takaisin herressa aloituksen. Sitten tulee taas kiva. voidaan itse vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu. Usein se osin, jossa me kuvitellaan, niin jos me vedetään selkään suoreksi, näytetään purhaalta ja meidän pitää pysyä siinä purha-asennossa, sitten me ollaan tekin hyvin harjoittajia. Kyse ei ole siitä. Ei tässä tule venyä mihinkään. Ei tässä tule muokata itsestään mitään. Ja jokaisella on oma asento, meillä jokaisella on oma keho. Jokaisella, jokaisella se asento on hieman erilainen. Mutta jos on perusterve ihminen, perusterveellä en tarkoita mielen niin. tilaa, vaan tarkoitan siis kroppaa, että ei ole mitään kroonisia sairauksia tai mitään rakenteellisia vikoja tai jotain muuta. Niin uskallan väittää, että jokainen pääsee lootusasento, siis Lootusasento, ja niitä on neljä, on burmalainen, neljäsosan lootus, puolilootus ja täysluotus. Seisa polviasento on mahtava asento. Työssä se tuo, että sen sitä, sitä suositellaan vaan suutrien lausumiseen. Tai silloin kun kivut käyvät aivan sietämättömiksi. Ehkä silloinkaan yleensä ei sitä kyllä suositella. Mutta ei nyt tarkoita, että siinä saisi harjoittaa. Ei, missään mielessä ei tarkoita sitä. Misteri Dogen esimerkiksi itse ja nykyään esimerkiksi Brad Warner hirveästi painottaa lootusasentojen merkitystä ja tärkeyttä. Ja sen takia, koska sen nyt sattuu olemaan se kaikkein kivuttomin ja kaikkein tukevin asento istua, ei se tarkoita, etteikö siinäkin korottaisi, totta kai siinäkin korottaa. Mutta se tarjoaa ihan niin kuin puhtaasti fysiologisesti ja fysiikan ja kaiken keksikäite, minkä kannalta vaan se tarjoaa tutkitusti kaikkein parhaimman ja luonnollisimman tuen sille lantiolle, polville ja muuta. Siksi ne jaksaa istua pitkään. Jos kokee, että se on tuskaa, se on vaikeaa, asiaan voi vaikuttaa venyttelyllä ynnä muulla. En ehkä voi olla hyvä istuttaa, onkin hyvä istu burmalaisessa. Sitten siitä yksi neljäsosa luotukseen, sitten puoliluotukseen. Ei täysluotukseen tarvi vääntyä. Mutta jos edes jonkin näistä luotusasemoista pystyisi, se olisi hyvä, koska se on, on vain tukevin turvallisina ja Mutta korostan, ei tule käsittää niin, että on jotenkin aivan huono harjoittaja, jos ei pysty istumaan tai istuu seisossa tai tarvii tuolia tai makaa. Ei kyse ole siitä. Purhankin on väitetty että on neljä eri tapaa harjoittaa Maaten, istuen, seisoen ja käden. Jokainen löytäisi oman sen. Jokaisella on ne omat tyyliä. Nyt nyt ei voi olla korostamatta luotonsa merkitystä, koska niissä on turvallista ja mukava istua. Meidän sivulla on lähiaikoina, alussa ehkä, en tiedä, ilmestymässä sitten Osteopaatti Aleksin, Aleksi Tuhkasen ohjeet ja vinkkejä, mitenkä voi vaikuttaa siihen istuma-asentoon Osteopaatin näkökulmasta. Ehkä sieltä löytyy vinkkejä. Itse olen ainakin sanottu Aleksilta valtavasti vinkkejä. Mutta vaikka se asento olisi niin sanotusti täydellinen, se ei silti tarkoita, että sase muuttuisi helpoksi. Ei se tarkoita, että se saseen kai olisi sitten todella euforista joka kerta, tai kaikki viisi tai seitsemän saseenisen niin päivän aikana olisi niin tosi helppoa. Ei. Ei se, voi, ei se voi olla niin. Ei se ole absoluuttista. Joskus se on niin, joskus se ei ole niin. Suuret mestaritkin sanoo, jos joskus suostuu jotain myöntämään, ne voi sanoa, että Kyllä mulla onkin särkeä selkää. Tai kyllä heilläkin särkeä polvia tai jotain muuta. Mutta useimmiten he ei puhu siitä, koska se ei ole ennistään. Koska se on luonnollista, että kaikilla sitä selkää. Kaikilla kolottaa jostain. Sitten jos mä olen taas asian aikana toivomaan, että voiko se pois. Voi, voi, voi, voi, voi. Miksi, miksi, miksi, miksi, miksi. miksi? Mä oon muun harjoittaja, bla bla, bla, bla, Se vaan lisää sitä vettä sinne myyliin. Kun me tiedetään, miten se mieli toimii, kun me halutaan jotakin, jotain muuta kuin mitä ei ole tässä, se lisää niitä ongelmia. Mieli on mahtava työkalu. Sitä tulee käyttää opiskeluun ja kaikkeen muun työhön. Mutta ei sillä asennissa tee oikeastaan yhtään mitään. Tämä ei tietenkään tarkoita, että se voitaisiin kytkeä pois. Ja sitä voi pois kytkeä, etes tarvitse. Meidän tarvitsee ehkä vaan huomioida sitä. Se on sitä irti päästämistä. Opitaan päästämään irti vähitellen. Ja siksi on, ehkä julmaa sanoa, mutta siksi on välttämätöntä, että me koetaan hieman surua, tuskaa, kärsimystä sasenin harjoittamisen aikana. No suru ehkä vähän väärä, väärä sana tässä yhteydessä, mutta koulutukset kuuluu asiaan. Me teistä oli viime syksynä Prärin täällä kuuntelemassa. Präts silloin itse sanoi, että hänen mielestään saseen ei voi koskaan olla täysin miellyttävää. Että saseen harjoittamiseen kuuluu semmonen pien epämiellyttävyyden aspekti. On se ihan luonnollista, koska jos me mietitään, niin kyllä mä tiedän ainakin miljoona putkivuotaa se korjattiin viime käsin. Tota, kyllä mä ainakin tiedän hyvin paljon, Muitakin tapoja istua miellyttävästi, kun välillä näitä koipia. Tai olla, me kuitenkin muutakin tapoja olla miellyttävässä asennossa. Kun istua tämmöisellä helvetin tyynyllä ja välillä niitä jalkoja ja pitää sitä ei se ei se, ei se ei se ole, ole miellyttävää. Mutta samalla tavalla se on kuitenkin miellyttävää. Kun me hyväksytään se pieni epämiellyttävyys, Totta kai alussa se voi olla vähän enemmän kuin epämiellyttävä, Alussa voi olla jopa tuskaakin. Koska meidän kroppa ei ole tottunut asentoon. Mieli ei ole tottunut asentoon. Se voi olla vaikeaa. Mutta ei tule olettaa, että kun me harjoitetaan vuosi 10 vuotta 20 vuotta, no niin pitäisi saada harjoituksesta, mä en nyt 80 vuotta tiedä, Kun harjoitetaan pitkän aikaa, ei me voida olettaa, että jonain päivänä sijaisen olisi semmoista ihan niin kuin täysin miellyttävää, absoluuttisen miellyttävää. Koska sitten jos se olisi jotain, niin se tarkoittaisi, se joka kerta sitten. Mutta ei se voi olla. Siihen kuuluu pieni epämiellyttämyyden tila. Tämä nyt ei tarkoita, että se pieni epämiellyttämyys tarkoittaa, että joka kerta sitä selkää kolottaa tai muuta. Mutta... Se on kokonaisvaltaista päästämistä, arvojen riisumista. Joka kerta, kun me lasketaan se takapuoli tyynyllä, joudutaan taas aloittamaan alusta. Jokainen harjoituskerta tai jokainen saa sen on aina tuore, se on aina uniikki, se on aina erilainen. Se ei ole aina helppoa. Tämä tämän kuuluttaa sitten kaikkeen muuhunkin elämään. Hyväksyy sen, että elämä ei ole aina helppoa. Asioita tapahtuu, jotka tuntuvat hyvin surullisilta ikäviltä. Tai voi huomata, kuinka itse mokailee. Itse tekee jonkun virheen, ymmärtää väärin jonkun jutun tai vetää siitä jonkun päätöksen tai jotain muuta. Se on osa elämää. Se on inhimillisyyttä. Se on kasvamista, oppimista. Siksi Token korosti hirveästi, että se harjoittaminen on läsnä ihan kaikessa ja ihan kaikkea, mitä me tehdään. Se ei voi olla missään muualla kuin just siinä, mitä me nyt tehdään. Teistä kysyi tänä aamuna hienosti, että mitä munin niin pirteen näköinen vaikka mulla ei ole 15 tunnin työpäivä. Mä olin vasta 11 jälkeen yöllä kotona. Siitä tehty kumminkin vielä vähän aikaa toivotaan yöllä omia juttuja, että en nukkumaan. Sitten on vastasi, että mä nukuin. ei jo aamulla kahvia. Mutta se miksi mua esimerkiksi ei rasita. Nyt mä, en, nyt, mä nyt mä en aio korottaa itseäni alustanen ja mä aio väittää, että mulla on jo aivan, aivan niin inspiroitunut. Kyllä tiedätte niin mutta mua ei rassaa semmoiset mitkään 15 tai 16 tai 17 tunnin työpäivät. Silloin tällöin. Ne ketkä vietä, niin teen siis osa-aikaisena muuttomien hommia. Se on mun mielestä maailman ihaninkaan sen työtä. Kannat vettä pilko polttopuita. Kannat pöytää tänä laatikon paikkana pistää sitä perheestä. Hyvin yksinkertaista, suoraviivaista työtä. Miksei rasita mua? Miksei tunnu, mun ei olisi ollut jos on pitkä 15 tunnin työpaho. Siksi ei tunnu oikeastaan miltään ihmeelliseltä, koska mä en erota sitä kotona olemisesta. Mä en erota sitä mistään täällä olemisesta. Mä en erota sitä mistään leffassa käymisestä. Niin monesti ihmiset valittavat, että voi taas pitää lähteä töihin. Taas on tosi pitkä työpäivä edessä. Mä en pysty tekemään sitä, että mun pitää olla siellä. Mä voi olla täällä. Mä halusin olla mieluummin siellä. Totta kai se alkaa rassaamaan. Koska Hyväksy sitä, mitä tapahtuu, jos haluaa olla koko ajan jossain muualla. Meillä on vastuu. Meillä on omat roolimme elämässä. Meidän täytyy tehdä, mitä meidän täytyy tehdä. Sitten jos me hyväksytään niitä rooleja tai sitä vastuuta tai sitä, niin meidän pitää tehdä töitä, opiskelua, vanhemman roolia ja niin edespäin. Totta kai se alkaa rassaamaan. En mä väitä, että mulla on aina esimerkiksi töissä helppoa. Totta kai voin sillä välillä pituttaa. Eilenkin. Eurooppa, kun oli niin kuuma väliä. Mä hyväksyin sen. Nyt mulla on kuuma. Nyt mulla ärsyttää. Sitten mulla on ärsyttänyt. Mulla on enää ollut kuuma niistä. Tai kun oli kuuma, niin kyllä tietää. Mutta ei mä pääse pakoon sieltä. En mä voi lähteä sieltä pois. Totta kai mä voin lähteä, mutta mitä järkeä siinä on? Miksi emme esimerkiksi yrittäisi oivaltaa, että edes yrittäisi seurata sitä, mitä Dogin esimerkiksi opetti siitä, että harjoitus yläsitään ihan kaikkialla, ihan kaikessa. Jos mulla on se pitkä työpäivä, sitten mulla on se pitkä työpäivä. Mä voin siellä tehdä ihan samaa, mitä mä teen vaikka hivassa. Totta kai nyt silloin mä voin olla lasten kanssa, tai kanssa. Silloin mä siellä, missä mä oon. Mä voin siellä tehdä parhaani. Jos mä oon siellä ajattelemaan, että voinko tänne tropuun säkkiä, pääsesin kotiin. Tää on ihan sieltä, syvältä. Tää on ihan sitä, tämä on pahvaa. En mä tykkää tästä. Voiko mä rikassa, voiko mä <laughs> Ei se asia, se ei vaan niin. Sitten jos me aina vaan tapellaan näitä olosuhteita vastaan, tapellaan sitä vastaan, mitä meillä on, elämä on muuttuu vaikeaksi. Voi seurata masennusta, neurooseja, tai ainakin ahdistusta, tai VI-tutusta, tai jotain. Mutta jos me yritetään hyväksyä sitä, mitä tapahtuu, tai sitä meidän pitää tehdä, niin sitten meidän pitää tehdä. Töistä voi olla kivaa. Vaikka se työ ei sinänsä ole, ole aina kiva. Niin useasti me syötetään niitä ulkoisia olosuhteita. Me syötetään muita. Me saatetaan syöttää, se, sy, syöttää syyttää sitä työn luonnetta. Kuinka työ on välillä vaativaa, tai kuinka työ on välillä raskasta, tai kuinka työ ei välillä palkitse, tai kuinka työ ei ole tarpeeksi inspiroivaa, tai jotain muuta. Me löydetään aina, jos me halutaan, me löydetään aina joku syy valittaa. Joku syy, miten... Miten voitaisiin muuttaa asioita, miten asiat voisivat olla toisin. Se on helppoa. Koska se antaa tavallaan meidän mielen niin lupauksen siitä, että asiat voisivat olla paremmin ehkä jossain muualla. Itsekin muistan joskus, kun tiesi, että pääsee johonkin reissuun. Päivä muuttui yhtäkkiä paljon, paljon mukavammaksi. Se aika, reissu reissua odottaessa, oli paljon mukavampaa. Sitten joskus, kun... Reksi sulle johdi palastakaisin se arkeen. Voi. Elämä ei enää tuntunutkaan yhtään kivalti. Tämä on hyvin normaalia. Tästä en tiedä, muuta. mulle se on että joskus, joskus sellaista. Se on elämää. Me voidaan oikeasti valita, miten me kohdataan asioita, miten me suhtaudutaan asioihin. Miten me suhtaudutaan siihen meidän omaan, omaan mieleemme. Vika on siinä työssä. Ei vika on niissä muissa ihmisissä. Sitten jos se työ tuntuu, tuntuu tässä vaan, sitten voi olla oikeasti aika miettiä, että olisi aika vaihtaa. Vai voisinko me ensin kokeilla sitä asenteen muuttamista ja sillä saavuttaa jotain uutta? Tai kuinka työssä työstä voisi tehdä inspiroilampaa? Me usein kuvitellaan, meidän täytyy saavuttaa jotakin tai että meidän täytyy olla jotakin, että me voidaan olla jotakin. Niin useasti tuntuu nykyaikainen oleva sellaisia arvoja yhteiskunnassa vallalla, että maine, mammona, kaikenlainen valta, joku status, ehkä joku materiaal, auto, joku vastaava, sillä arvotetaan. Jos olet joku niin sanottu julkki, pakko olla jotakin. Tässä jos on jossain johtotehtävässä sun on pakko olla jotakin. Ei arvosteta niin paljon siivoja esimerkiksi, mutta mitkä tekee maailman arvokkainta työtä. Ja niin edespäin. Mitse voidaan vaikuttaa asiaan, Mitä voidaan valita. Miten me suhtaudutaan? Se on mun mielestä puhalaisuudessa just hienoa. Se on aika suuri oivallus. Itse Pudhalta. Tai kuka sinne keksikään mukaan Pudhala. Se, että me itse voidaan kääntää sitä kelkkaa. Kun me mietiskellään, me riisutaan sitä harhaa. Sitä meidän mielen harhaa. Sitä mieltä, joka koko ajan sanoo, halua, halua lisää. Muuta tämä, teetkä, tai menet tuonne, bla, bla, bla Älä ole koskaan onninen juuri siinä, missä olet. Sitten me sinkoillaan tuolla pitkin kyliin ja Valitellaan, miten kurjaa meidän elämää on. Vaikka, jos me katsottaisiin vähän ympärille, asiat saattaisivat olla aika hyvin. On perhettä, tai jos se ei ole mutta ainakin on katto päällä. Päällä, niin päällä. Jos se ei katto päällä, niin ainakin mahdollisuus saada katto päällä. Jos se ei ole, niin sitten kyllä ainakin joku, joku valluttaa tässä yhteiskunnassa. Meillä on asiat valtavan hyvin. Siitä me saatetaan valittaa, kaupasta kaukasta leipä loppu, Tai siellä ei ole just sitä leipää, mitä piti minä Tämän kai että on oikeasti arvokkaita tilaisuuksia. Me voidaan näissä tapella sitä meidän mieltä vastaan vertauskuvallisesti. Tappelu on ehkä väärä mielikuva, mutta näyttää tästä henkistä keskisarmeja. ehkä sekin vähän väärä mielikuva. voidaan ottaa vastaan sellaisena se kun mitä se meille tarjoaa. Me voidaan katsella tarkkailla sitä siinä, että taas on, vaan sitten jatkaa matkaan ajatukset, halut, tunteet, takertumiset. Se ei tapahdu hetkessä. Siksi on hyvin, hyvin vaativa harjoitus. Ja shikan tasa on hyvin vaativa harjoituksen muoto. Ne ei voida tässä takertua mihinkään hengitykseen. Tai hengityksen laskemiseen, hengityksen tarkkaisemiseen. Meillä ei ole mitään mantroja, ei mitään visualisaatioita. Ne on arvokkaita harjoituksia, nyt ei kyse arvottamisesta. Mutta on siksi vaativa harjoitus, koska tässä hypätään suoraan siihen olemiseen. Ja alussa... Sen kelkkaa mukaan lähteminen, on hyvinkin haastavaa. Meillä ei ole mitään keinoa tavallaan siinä vaiheessa näin paita sitä mielenmaailmaa. Me voidaan ohjata sitä meidän mieltä laskemaan hengitystä ja sillä tavalla rauhoittaa. Tai me voidaan ohjata sitä meidän mieltä keskittymään hengitykseen. Siksi Shikan tasa on vaativa harjoitus, koska me on kohtaamaan sinne se mieli. Aina vaan uudestaan. Ja se kohtaaminen usein on sitten pelkkää pulinaa. Ajatuksen harhailla. Piisejä päässä. Sen pohtimista, että miksi me kaikki muut istuun noin paljon paremmin ja mäistun ne huonosti. Tai miksi mulla kolottaa, miksi mulla muilla ei tullut kolottaa, miksi ne ei päätelehtiä. Miksi mä ei ollut sen tapa Mieli muokkaa. Mieli sitä harhaa siellä tekee. Ja vaikeus onkin siinä, että meidän pitäisi ymmärtää, että näin se mieli toimii. Se on luonnollista toimintaa. Se on ihan normaalia se, että se mieli yrittää koko ajan tavallaan meitä ja yrittää koko ajan saada meidät harhaa. Niin mieli toimii. Mieli on työkalu. Mieli on väline. Se mahdollistaa meidän kaikki hiemet älykkäät jutut. Nyt tietysti kun mä käytän sanaa mieli, niin se on tietysti nyt ehkä vähän huono. Mieli voidaan ymmärtää niin monella tavalla, varsin psykologiassa ja missä vaan ymmärretään ymmärtää niin eri tavalla, mutta... Viittaa nyt sillä mielellä tämmöisesti maallikkomaisesti siihen sen tietokoneeseen, mikä luonita ajatuksia ja harhaa halua ja kaikkea muuta. Mutta se kun meillä on tilaisuus kohdata sen, niin me ei heti aloita periksi. Ei me siitä saada kesytettyä, sitä mieltä millään taistelulla. Jos me tapella sitä mieltä vastaan, niin se miele alkaa tapelemaan ihan vastaan. Sitten on pelkkää nyrkkäilyä. Jossa ei ole voittaja, tai kumpi liikautuu kulana maahan, tai neuroottisena. on, tai varsinkin tai chan, tai sen, mutta on käytössä häränpailunuskuvia. Se häränpailunuskuva just symboloi tätä mielenkäsittämistä. Härkä on se mieli, ja se härän kesyttäjä on sitten mie, ihminen. Härän käsittäminen ei ole aina helppoa. Mielen käsittäminen ei todellakaan ole helppoa. se härkä saattaa olla lauhteen kuin lammas. Silloin sen saa laitettua siihen liekaan niin sitä voi vaikka talottaakin. Tai sillä voi tarjota sitä ruohoa ja se härkä syö sitä. Sitten se pistää härkää takapuoleen niin ja härkä pillastuu. Ei sitä enää silloin pitäne mikään lieka. Jos yrittää ruohotuppoa tarjota, niin tuskin se ottaa sitä vihasta. Meidän täytyy uudestaan pyydystää se härkä, saada se kiinni, lassouttaa se. En ystävyydellä, mutta joskus härkääkin täytyy hieman kouluttaa. Se ei tarvita väkivaltaa. Peaan niin kuin elämässäkin, ei se kumpaajalla oleminen tiettyjen ei edessä aina auta. Jos se herää alkaa starun puosiin soittamaan ja alkaa niin en usko, se missä näkee punasta Kyllä se pitää jotain muita keinoja käyttää, että se rauhoittuu. Sama on meidän mielen kanssa. Ja sen on raaka, raaka keino. Sikan tasa on hyvin, hyvin julma jopa. Koska me ollaan siinä niin alastamia. Me ollaan niin paljaita. Niin ei päästä pakenemaan yhtään mihinkään. Se on niin paradoksaalista. Jos me yritetään paeta, tai jos me yritetään valaistua, tai jos me yritetään rauhoittua ajattelemalla vaikka mielellä, me luodaan vaan lisää sitä kuolella. Mutta niin usein kuitenkin kuvitella, että sikan tasaa, tai tasa, se niin voi harjoittaa älyllisesti. Että me voidaan käskeä, että nyt minä rauhoitun, nyt minä olen hiljaa, nyt minä valaistun. <hysy> <hysy> Okei, ehkä sille voi saada niitä euforisia tuntemuksia. Se on ainakaan se, mitä Dori tarkoitti. Tai mitä, mistä mestarit meidän perimysliinassa tai koulunessa puhuu. Se on irti päästämistä. Ja se irti päästäminen ei ole helppoa. Se on, <laughs> on hyvin vaikeaa. Koska me joudutaan kohtaamaan sinä itsemme. Me joudutaan kohtaamaan ne mielenharrat. Siksi aina vaan uudestaan Sikan istumalla. me joudutaan aina vaan kohtaamaan. Puhdalaisuudesta puhutaan demoneista, puhutaan mielendemoneista. Ne ei tarkoita siis mitään oikeita koppaukkoja tai jotain sarjupäisiä hahmoja tai mitään muita pelottavia tyyppejä. Vaan tarkoittaa niitä omia ajatuksia, muistoja, mielikuvia, harhoja. Shikantassa on raaka, raaka harjoitus, koska siinä me joudutaan kohtaamaan ne mielendemoneet. Aina vaan uudestaan. Sitten kun me kohdataan, me tuodaan ne pinnalle me tuodaan ne esiin. Sitten voidaan päästä niistä irti. Ei voida päästä irti jostain sellaiset, jota me edes tunneta tai tiedetään. Miten me voidaan päästä irti kolotuksesta, jos me edes tiedetä, mitä se kolotus on? Tai miten me voidaan päästä irti jostain euforisesta valaistumisen kaltaisesta aloitilasta, jos me ei mitä se euforinen valaistumisen kaltainen olotila on? harjoitetaan tässä kohtaa kaikkea. Siellä voi kohdata niitä mörköjä. Niitä demoneja. Mä itse tykkään kyllä enemmän sellaista mörköä kuin demoni. Demoni liittyy niin jotenkin niin semmoiseen demoniseen mieleen. Mörkö on mun mielestä paljon äämpiä. Tulee muumien mörkö mieleen. Ja ehkä se on vielä kiittimielikuva. <tuh> Mutta me joudutaan kohtaamaan niitä mörköjä. Mutta me joudutaan myös kohtaamaan niitä elpurisia Se ei ole aina helppoa. Siksi tämä on kokonaisvaltainen harjoitus ja sen kautta on hienoja tilaisuuksia? Ehkä usein menet tästä ole vain pelkkään ottaa olla tämmöistä istumista. Hyvä. Tänään se oli sellaista. Ehkä oikein se oli tuskaa. Hyvä. Ehkä oikein se ei ollut tuskaa. Hyvä. Se on semmoista, mitä se on. Se ei ole koskaan samanlaista. Se on aina erilaista. Ihan niin kuin meidän elämäkin. Sitten jos Me kuvitellaan, että aha, nyt mulla on pitkä päivä edessä. Tyy pitkä työpäivä edessä. Kylläpä se on kurjaa. mutta mun minun elämäni taas tosi ulmaa. Kyllä siitä päivästä tulee aika pitkää kurja. kurjaa. Mutta sitten jos pyrkisi vaikka ottamaan, niin yrittäisi ottaa siihen työpäivään tai siihen, mitä tekee, saman asenteen, mikä me otetaan aina, harjoittaa tässä. Joskus aika hassua? Me tullaan tänne. Me tullaan tänne harjoittamaan. Nyt minä tulen harjoittamaan. Sikantosa on ja Sitten me harjoitetaan täällä. Mistä taas 40 minuuttia, tai nyt nyt istutaankaan. Sitten kun me lähdetään pois, niin nyt mä en tarvitse, että näin käy. Mutta mut saattaa käydä. Että se harjoitus unohtuukin. Se on hyvin vaikeaa pitää mielessä. Se on hyvin vaikeaa edes sisäistää. Että se harjoitus on läsnä kaikkialla ja kaikessa. Siksi Doogen niin valtavan uutterasti painotti sitä. Että se harjoitus on läsnä kaikessa ja kaikkialla. Tässä sasenin ulkopuolella itsessään ei ole mitään. Ei ole mitään valaistumista. Sairutus itsessään on sitä valaistumista. Koska me tiedetään tiedetä mistään muusta. Jos joku guru tulee meille kertoa, että hei, mä oon valaistunut, säkin voit valaistua. Okei, kiva. Mutta ei me kumikaan tiedetä sen kokemusta. Ei me olla koettu samaa kuin hän. Tai jos joku tsen mestari kertoo, että hei, mulla on valaistunut, sinäkin voit valaistua. Osta tästä DVD. Sori. Okei, soi alka laitua. Eikä ole. Mutta ei ole meidän kokemus. Meidän itse täytyy kokea. Meidän itse täytyy rakentaa se harjoitus. Meidän itse täytyy kokea niitä asioita. Nishi Chimarrosi on sanonut, että Zazenin harjoittaminen ja harjoittaminen on toiminnan harjoittamista, toiminnan filosofiaa. Toiminta on hyvin keskeistä. Jos me ei harjoiteta, sitten me ei harjoiteta. Mutta siihen ei voi pakottaa itseensä, että päättää, että no niin, nyt kun minä poistun täältä kohta, niin sitten mä harjoitan, että minä yritän yritän aistia, kuinka luonto on herännyt ja yritän nähdä kaikki linnut ja huomata kaikki kapakohriaisikin maassa. Ja yritän olla läsnä. Se on taas sitä yhden Miksi ei aloittaa se nyt? Miksi se alottaisiin nyt tässä hetkessä? Päättäisi nyt, vaan olla. Mut siinä se vaikeus astuu mukaan, koska me ei voida vaan olla päättämällä niin, Ihan niin kuin ei voida olla. Ei voida ajatella vaaleanpunaista elefanttia. Olla ajattelematta sitten sitä. Kun me ei, no, kyllä niin me ei Kyllä, mä sitten sitä. Mutta <laughs> Mut ajattelemalla ei voi olla ajattelematta, Ei se ero siitä. Aina kun me yritetään tehdä jotakin, pyritään. Meillä on nykyään ajatus siitä, miten asioiden pitäisi olla. Koko ajan vaan loitonmutaan siitä. Mennään vaan kahdannassa. Siksi jos me päätetään meidän arkiseen aihdokseen, työpäivään tai opiskelun tai lasten kanssa olemiseen, niin jos me päätetään siihen lisätä harjoittamisen aspekti siinä mielessä, että no niin, nyt minä olen läsnä. No niin, nyt minä harjoitan. Sen tulee aina jotain aina ylimääräistä väliin. Se on just se mieli, se ajatus intentio, harhaa. Miksi sitä haluaa kutsua? Tarkoitus on päästä irti just siitä pyrkimisestä ja siitä takertumisesta ja haluamisesta. Siksi tämä polku on hyvin vaatio. Tässä pitää luopua hyvin hyvin monista eri asioista. Opetella uudestaan hyvin hyvin monia eri asioita. On muista kuka on sanonut, mutta joskus on joku sanonut siitä, että sasen tai sen tai pudhalaisuuden harjoittaminen yleensäkin on kuin uudestisyntymistä. Vauvana olemista, lapsena olemista. Me joudutaan opettelemaan kaikkia sieltä uudestaan. Me joudutaan opettelemaan syhminenkin uudestaan, nukkuminen uudestaan, istuminen, makaaminen, kaikki, kaikki toiminnot. Mitä ei nyt tarkoita että me joudutaan opettelemaan niin silleen, että no niin, nyt minä harjoittelen istumista. Nyt minä koetan kävellä vähän eri tavalla. Voisi tarkoittaa, jos sitä me päästetään irti. Mutta koska se ei ole mahdollista vain päättämällä niin, siksi meidän tulee harjoittaa sitä mietiskelyä niin valtavan uuttaraisesti. Ilman sitä konkreettista mielen, sitä harhan riisumista mietiskelyllä. Ei me voida sieltä tuoda esiin sitä meidän mielen toimintaa, sitä miten se mieli toimii. Ei me voida ymmärtää kuinka se meidän oma henkilökohtainen tietokone siellä päässä toimii, vaan lukemalla siitä. Ehkä se auttaa meitä ymmärtämään, miten se mieli toimii, mutta ei se vielä sisäistämään. Ei toisen kokemus ole meidän oma kokemus. Siksi aina kun me istutaan sitä säsenni, niin aina vaan uudistamaan, aina tutustutaan siihen itseemme ja siihen mieleemme. Ja vähitellen päästetään siitäkin irti. Siksi polku on hyvin vaativa hyvin kokonaisvaltainen, koska se oikeasti on läsnä ihan kaikkialla kaikessa. Vähitellen voi oppia päästämään irti ja ei enää takerunkaan niin paljon. Ja se ei tänään tullutkaan ihmeellisiltä. Siitä ne tuntuu maailman ihmeellisimmät. Tyysä työ voikin muuttua ihmeelliseksi. Koska oivalta, että se harjoitus on siinä toiminnassa itsessään. hampaiden peseminen voi olla mitä suurinta purhan tai itse asiassa onkin mitä suurinta purhan polun harjoittamista. Se muuttolaatikoiden kantaminen, se on mitä suurinta harjoittamista. Et jos mä oon vaikka siellä, vaikka siellä muuttokeikalla, missä elinki oli. Jos mä en siellä pysty harjoittamaan bodhisatan polkua. Jos mä siellä pysty olemaan edes yrittää olla myötätuntoinen tai Kiitti. Missä mä sitten pystyn? Että jos siellä ei ole tilaisuus olla, tai jos tässä ei ole tilaisuus olla sellainen, missä sitten? Ei me voida päättää, että huomenna. Tai me voidaan, mutta se on harhaa. Tai että minuutin päästä me sitten aloitan, tai huomenna alkaa. huomenna alkaa se uusi elämä. Huomenna mä se tosissa harjoittamassa sen. Miksi sä aloittaisiin nyt? Vaikka ehkä nyt ei pääse istumaan sitä fyysistä mutta niin sen saman, saman pyrkimisen. Pyrkimistä ei nyt ymmärtää väärin, ei ymmärtää siinä mielessä, että minä pyrin sinne. vaan siinä, että minä päätän nyt tehdä näin. Päätän tehdä parhaan. Se on se halu totuuteen, pohdit siitä, mistä doginkin paljon Täytyy herätä halu totuuteen, täytyy herätä halu harjoittaa, olosuhteista riippumatta, ajasta, paikasta riippumatta. Ja se syntyy vain päätöksillä, vain tekemällä, vain toimimalla, ei vain puhumalla siitä. Ja siinä polku muuttuu vaikeaksi. Varsinkin Soto polku, joka antaa hirveästi, tai joka sysää hirveästi vastuuta harjoittajalle itselleen. Kukaan muu ei voi harjoittaa meidän puolesta. Rahoja ei saa takaisin. Ei ihan mitään takuuta. harjoitus pitää itse rakentaa. Totta kai se antaa ja opettaa, että kaikki muut auttaa. Mutta itse se pitää se takapuoli puuduttaa. Itse ne pitää ne mielen mörröt, mielen demonit kohdata. Jos niitä nyt tulee edes. Eikä tänne tarkoita, että sitten päälle tai jotain, tai että sieltä tulee jotain hirveätä Tätä pitää odottaa jotain paljastumisen tilaa tai jotain, mutta ei. itsessään. Siinä kaikki. Selmestari nike, Nike. Siellä on mahtava fraasi. Just do it. Se on mahtavaa. Korjaalaan edes mennyt vainnuluskuuliin. Junsaan, sillä oli noin samanlaisia. Vain tee. Radilla on sama. On se helppo teoriassa, mutta käytännössä. Siksi tämä onkin harjoitus, jossa edetään hetki kerrallaan. Ei ole hyökokeita, ei ole tasokokeita. On vaan se harjoitus itsessään, joka on aina sama mestarille. Mestari, mä en sitä mestariin, mutta aina sama edistyneille aina sama vastaakaalle, Sama harjoitus kaikille. Kaikki alla, kaikessa. Ja sama todellisuus. Vaikka se voikin tuntua erilaisilta. Joten älkää aloittako harjoittamista tänään. Älkää aloittako huomenna. Aloittakaa se siis nyt. Olkaa nyt läsnä. Että voi, enkä mä voi. Ei me voida päättää, että nyt olen läsnä. Mutta me voidaan vain olla. Suurin osa harjoittamista on se, että me unohdetaan se koko helvetin. Me unohdetaan se koko jasenni harjoittaminen, me unohdetaan se koko buddhalaisuus. Me vaan harjoitetaan, me vaan tehdään. Me pidetään mielessä periaatteet, mutta me ei koko ajan mielessä muisteta, että aina buddhalaisuus, sen, ain pidä sen mielessä. Me vaan tehdään. Se on irti päästämistä siitä polusta. Häränkesyttämistä. Sitten kun se härkä kesyntyy, niin sitä tarvii koko ajan katsoa, sitä tarvi koko ajan muistuttaa tarvitse pitää jossain köydessä Ei tai... se lähellä tarvitse koko ajan olla. Kun härkä on käsytetty tai edes vähän kesympi, tietää, että siellä se on. Se on läsnä jossain siellä. Ehkä se palaa sitten taas ominta tai illalla. Tämä oli vähän huonoa mielikolla. Miten tämä voi tähän sitoin? Kyllä mutta... te ymmärsitte. Ei mä tiedä ymmärsin, mä Mutta suurin osa harjoittamista on se harjoituksesta päästämistä. Sitä että, sitä, että me periaatteessa unohdetaan, että me edes harjoitetaan pudalaisuutta. Ei meidän tule väntäytyy siihen pudalaisuuden harjoittajan leimaan. Tai johonkin rooliin tai viittaa. Me vaan ollaan, me vaan tehdään. Nyt hoidan parhaani mukaan tämän homman. Sitten sitten seuraavaan puuhaan. Jos satun suuttumaan, sitten suutun, Otan opiksen. Pyrin päättämään suuttumista ja niin edespäin. Hyvin ei siihen tarvita suuria teorioita tai tarinoita. Tarjoitus on vaikea, siksi tämä pitää harjoittaa. Sen voi aloittaa juuri nyt, eikä huomenna. Tai sitten se reissu jälkeen. Vaan just nyt. Vaan päättämällä, että aivan saa. Nyt mä Keep